Умирає наш старий, Прошепотів щек. Відлітає душа його з тіла, Витер з ока, сльозу хорив. Вої збилися щільніше, Зачаїли подих, отруки, Не соромлячись, плакали, на для них був батьком. Підніміть мене, Та вище, Хочу побачити поле, на якому перемогли мигунню, прошепотів Межамир. Кий з братами та найближчими воями підхопили його на руки, підняли високо угору. Дивися, стрию. Він востаннє розплющив очі, туманіючим зором оглянув усіяне трупами широке поле, далекий ліс на видноколі. Золотий лик світовида в синьому небі І раптом обм'як Затих Став непорушний і важкий Його поволі опустили вниз І поклали на землю Наступного дня на горбі За два поприща від похмурого бойовиська Дихижі птахи клювали розпухлі від спеки гунські трупи Запалали багаття, спалювали тіла загиблих слов'янських воїнів. Вишиковане на рівнині військо завмерло в скорботі. Попереду князі, старішини, боляри, у всіх суворі закам'янілі обличчя, сповнені суму очі. Вої при повному озброєнні, як перед боєм. У лівій руці щит, у правій спис, на поясі меч а за плечима лук та тул із стрілами. Урочисто безмовна хвилина прощання. Коли багаття згасли, старішини зібрали обгорілі кістки і склали одну купу на озвищі. Туди підійшли князі. «Братове вої!» – звернувся до війська Кий. «Ось лежать останки тих, хто віддав життя за нашу землю і за наші роди». Поховаємо їх за нашим звичаєм прадавнім. Насиплимо над ними високу могилу, щоб не розвіялася слава просміливців, щоб кожен відав, що тут покоїться захисники вітчизни, щоб діти і внуки наші пам'ятали, кому заодячують своєю волею і своїм життям. Він взяв жменю землі, посипав на кістки, за ним підійшли князі гордомисли Ходота, старішини, боляри, волхви, і кожен поклав грудку землі. І тоді рушило військо. Вої мечами різали дерен, на щитах несли на узвища, там незабаром виросла висока, свіжа могила. А вої все йшли, і йшли. Після похорону справили тризну. Довкола могили поставили казани з гарячою кашею та вареною кониною, на розіслені попони накраїли зачерстилого хліба, наклали в'яленої риби. Не було, правда, ні пива, ні сити. Але зголоднілі люди п'яніли від їжі. І незабаром, коли досхочу наїлися, завели розмови, а потім і співи. Молодь затіяла військові ігри. Стріляла з луки у ціль, метала списи, хто далі. Найспритніші билися навкулачки та ганялися на гунських конях на випередки. Так тривало до темна, аж поки ніч не зморила усіх і не поклала відпочивати, хто де сидів. А вранці, відіславши полонених на військову здобич суходолом, Київ віддав наказ рушити до Дніпра. Там військо сіло на човни і на веслах попливло проти течії гору. Тепер після перемоги не поспішали. На радощах жартували, співали пісень, вели безконечні розповіді про похід, про битви з гуннами, про поєдинок князя Київ з чорним вепром. І недавні події, ще зовсім свіжі в пам'яті, у тих розповідях обростали такими подробицями, яких не було насправді. Прикрашалися такими вигадками, які межували сказкою.